שלום היום אנחנו רוצים להכיר את הלא מודע שלכם את הלא מודע שלך את הלא מודע שלך איך הוא נראה איזה צבע יש לו אני אשאל אתכם כמה וכמה שאלות ואתם תוך כדי השאלות שלי תתחילו לענות לעצמכם וליצור מתוכחכם תמונת של הלמודה שלכם. אם איתם צריכים לאמות, בלי לחשוב, לעשות אצלכם שמות שינה נקיוניות, שהסףה לא ממה שיאמאריר אותם. ה' אם איתם יכולים לתקדם אצלכם את המתנה הזאת, כדי לאכיר את הלמודה שלכם, הסףה שלכם. يחול נצית להמתנה של תקופה או של כמה רגעים או של כל פרק זמן שיתיבחרו בו. ולאפשר את עצמכם לחפור, אמок, לETCH את לא מודא שלכם. ולגלות שם את כל הרצרות שמתחבים שם, אמок, אמок, בפנים. הloomuda של החם יachable יות כל דבר אברוקם ויהודאי את כל מה שיתם צריכים לדעת ומיוחד רוצה להתדרך לכם ולעניק לכם את ההידא הנדרש של החם הloomuda של החם מכור רגע מחכה שאתם תדעו את הדרך. לתקשר איתו ולשמוע מה יש לו לומר לכם. הלא מודע שלכם הוא עשוי להיות בצבע כלשהו. אני רוצה עכשיו להזמין אתכם לשים לב לצבע של הלא מודע שלכם. אולי הוא כחול, אולי הוא לבן, אולי הוא אדום, אולי צהוב. uladoירוק, וללאים בחרת צבע אחר. נישארו את הצמחים. זה הצבעו, אלו המודא שלנו. וaze גבונו. אחור נירא. הצבע הזה, הגבונו הזה. ואחר ש, נישארו את הצמחים, ימאי אחור נירא לא מירקמ. איך היה המרקם זה? האם המרקם שלא מודע שלכם היה סמיך או דלים? האם הוא היה אבקה כמו חול? נוזל כמו מים? סמיך כמו בצק? חזק? כמו ברזל, זה מרקם יש לו. לא למודה שלכם, כשאתם תסמיעו לנבדח, אתם מוכנים גם לישון את עצמכם. ה'הים יש לו תמperature מסוימת, ה'הים מוחם, כמו תנו, ה'הים מкал, עד כמה כאל? וְלֶאַת לֶאַת לְאַפְשָׂר לַצְמֵחַם לִצְוָם בֵּיתוֹ חַחֵם דִּמּוּי שֶׁמֶּדֶמֶת אַבְרֹךְ הָמֵת אַל מְודָא שֵׁל אֶחָמֵם שֶׁתְּמִיָּהוּ לְגִיד אַצְמֵחַם שֶׁאַל מְודָא שֵׁנִי אַחַב הُנִירָא נִי כְמֹא אֲתוֹ דִמּו אברו את הלאמודה שלכם. כל דימוי שמתים לכם הוא טוב. אחרי שנוצר לכם זה שיתמונא, שבעתם יוכולים לראות את הלאמודה בדימוי שמצמנים אברו, אתם את הלאמודה שלכם. בדימוי שבחארתם. שמתאים לכם להתייחס אליו. תשאלו את עצמכם מה מתרחש שם. האם הלא מודע שלכם עושה שם משהו עבורכם? אולי הוא חופר עמוק כדי לגלות עבורכם אוצרות התמונים בעומק? אולי אתם יכולים גם לראות את האוצרות שהולכות והולכים ויוצאים מן העומק אולי אתם יכולים לגלות משהו כשאתם מסתכלים על הדימוי שלכם אתם יכולים לראות ולהבחין בהתרחשות שקורית שם אם יש שם התרחשות אתם יכולים לשים לב הכול דבר שיתו חרובו וימצא לכם אתיים. הדימוי שלכם אבו אלומודא ושהכם. ואתם לא חייבים שיתפבו אפ אדם בורlam. אתם באקלד יחולים לשיתפבו את עצמכם. והכול פה. ולעבקין במה מתרחש אצל הלומודא שלכם. על מה הוא מסתכל למה הוא מאזין איזה תחושות עבורות עליו ותמיד אתם יכולים להתייעץ איתו ולשקול יחד כל צעד לפני שאתם מבצעים אני מאחל לכם בהצלחה ולתראות